Напрямленість на насолоду життя в українських структурно-психічних відносинах найчастіше позбавлена потрібної для епікурейця раціональної компоненти, необхідної для самодисципліни, і тому виявляється в куди примітивніших та від'ємних формах поміщицько-хліборобського себаратизму, що про нього згадує доктор Шлемкевич. Можлива теж напрямленість на самосформування, Її прикладом був колись осійський тип заклявцу сократ, а в наших обставинах наш український Сократ сковорода, зразок пластичної здачі, що її призначення внутрішньо досконалитися з метою стати такою, якою хотіла б бути, специфічною українською рисою цієї нерідкої, у нас, як пише Шлемкевич, сковородянської людини. Яка у своїй душі в самодосконаленій шукає іншого кращого світу як надкомпенсанти за її дійсний світ, залишається доволі виразна, Шлепкевичем правильно підмічена тенденція до втечі від життя в душу і долю. Зате, здається, не пристає до української психічної структури третя можливість активно рефлексивної настанови напрямленість на астезі. Аскеза якнайрізкіше протиставить первистість людини, її природу, тобто в кожному разі, несвідомі, гоново-інстинктивні психічні шари персональній надбудові, тобто шарові свідомості, керованому вольовим і розумовим чинниками. Тоді як українське колективне несвідоме, як знаємо з попереднього, має позитивний характер і тенденцію до співдії – свідомими. Тому постаті, як Іван Вишенський, в аскетичній добі його життя не знаходять багато співзвучності в українській душі і, мабуть, порівнюючи, рідко у нас появляються. Залишається нам розглянути третю форму рефлексивної настанови, яку Ясперт назвав безпосередньою рефлексивною. «Щоб бачити життя людини, треба знати, як вона переживає момент», – пише Ясперт, характеризуючи третю Побіч контемплятивної і активної, а саме безпосередню форму рефлексивної настанови. В активно-рефлексивній настанові, скерованій до будучини, йдеться про те, щоб кожне переживання, моменту, кожну, часово визначену дійсність, зробити засобом для майбутнього, для цілості життя. Тим, хто в такій настанові, нищиться життя і переживання, що є тільки засобом. Інакше в безпосередній рефлексивній настанові вона скеровується проти насильства над переживанням, її гасла. Живи, безумовно, у самоцінній теперішності, не дай себе обманути, будучиною, втрачаючи те, що сутні. не дозволь, щоб безпосередня дійсність ставала тільки засобом. Коротко, живи. Переживана мить. «Є тут чимсь остаточним, теплим від крови, безпосереднім, тілесно приявним, цілістю реального, одиноко конкретним», – пише Ясперс. В цьому феноменологічному описі безпосередньої рефлексивної настанови відчуваються відгуки козацького життєвого стилю. Безпосередня рефлексивна настанова в значній мірі згідна з першістю емоційного переживання – що характеризує українську психічну структуру. Буває, що в різних настановах, а особливо в настанові безпосередньо рефлексивній, переживання реальності моменту кожної часової визначеної дійсності стає матерією, не засобом для іманентного перебування безконечного в ньому. В цьому відкритті та переживанні конкретного, що променем світла просвічене від сторони абсолютного і з ним пов'язане, в цьому схопленні в конечному, іманентного йому безконечного, саме суть ентузіастичної настанови. Вона надбудовується, як ми вже сказали, над іншими настановами, включається в настанови активні, контемплятивні, рефлексивні, а особливо часто, як бачимо, в безпосередньо рефлексивну. Так, ентузіастична настанова виходить із того, що дане в інших наведених настановах, але в них, не залишаючися, переходить їх межі із поглядом, зверненим безмежним. безмежне. Безмежне і сутні, дане нам і приявне в обмеженому, релятивному, доторкається внутрішньої субстанції –